Zure gaua da, oroitzapenena arrangulariek ekarriko zaituzten igana, lepuan jantzita ekarriko duzu xala, gerrian, itxaso larruzko kordoia, ametsu urdinezkoak, zure onetakoak. Patxi, ezkiaga. Gaitzitu elikagai Transgenikoak jateak Duintzen gaitu transporte Publikoan joateak Transplante banku eigure Organoak emateak Transatlantiko etatik, Bueltan dakar gun bakeak. Behin finduta maieguek ezarritako kateak. Ia transdenei zabaldu badizkie Zergatik beldurtzen gaitu. Transeksualitateak. Zergatik beldurtzen gaitu transexualitateak de miluzio lebat beraha artista eskerik asko Bart, berandu eratu gara baina merezi izan du bai hoixa Zara usteik beltan, hogeita mabigarren baxarri sariak banatu ziren, Lizardiko bapateko bertso txapelketako finalarekin batera, finala auspatzearekin batera, eta guantxe zu txalotzen, zu bertan izan zinelako, ba, banatzen intu zen bizariak jasotzen. Bai ala, da. Ba. eartzo Lizardi finalaz gozatzeko aukera izan genuen, una mendista balek irabazi zuen sorionakune eri eta Izan zen bigarren eta zorionak berari ere eta tarte hartzen haratzi gartza eta zorionak berari ere Adios, bueno entzun dugun bertsekaitz saritua izan den lehenengo saria jaso duen bertso sortako lehenengo bertsoa eh bihitetan izenburutik hasita bihitz Bertxo sorta derr definitzeko pixka bat. Bai, izenburua naizenaren izenean du eta ba, nere ikasle den Mikele da protagonista, neska transexual bat eta beren larruan jarrita ba, azken 3 urte hauetan berarekin partekatu ditudian kezkak, galderak, goraberak ba, papereratu nahi izan ditut iruditzen zaidalako, ba, orain hasi garela, transeksualitatea zitze egiten, eta egiteko asko dagoela, eta nolabait behar bat betetzera ere etorri da ez, bertso sortau, ba, material atletik eta ba, gabezia ikaragarria dagoelako, non eta ezkuntzan, e, orain txu, atera dute lehen material didaktikoa Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan oraindik dikere bazai gaude, eta nik uste ba, sortzaileok eta... Ba, horretan dihar dugunok, ez? Hezkuntan eta ba badugula zeregina. Bigarren saria, olatu bat izenburupean sortu eta idatzitako bertso sortak irabazi du. Ori erezuk zeuk, sortu eta idatzia? Bai, eta hemen gaia ba etorkinak dira, ezta? Eh, errefuxiatuak eta ba, bestelako arrazoien gatik, ba, Gosea dela, e, lan beharrak direla, ba, etortzen direnei egindako keinu bat da. Beti ere, ba, aztu gabe, ba, etortzeko modurik ez dutenak, ez da? Ba, han geratzen direnak, edo gerakinak, ez da? Eta hemen ere, ba, lehenengo pertsonan, idazitako bertsoak dira, ba, beraiek onako bidean, basatzen ba, dituzten... Gora beraak desri batuz Ekaitze derra da Bi bertxosortak jendaurrean kantatzea Eta jendeak bertxosortak eskuan dituela Zurekin batera nola kantatzen duen Ikusetan zutea Bai, benetako saria eta benetako poza horrek ez e, Eragiten dit ikusteak ba, Bertxoak bazabaldu egiten direla Eta askoren memorian geratzen direla ba, Bukaerak edo bertso bat Edo hori ba eberra ez da horretarako bazten dugu. Ekitz behon daizu lazure kompromisotik sortu dituzun bilan ederraoen gatiko horrein honetan eta ez dakita aurrerago itakan hementsere hartuko dugu tartetxo alasai-lasai, bertxoz bertxo bertxoz orta ederoiek aztertu eta eta bueno, elkarrekin solasean aritzeko bertxoien inguruan. Bai, gustora, arituko bara. Eren ilusi horeba bera da Gaineko gure pasazia Kaixo eta ongitorri Itzaren hauts, joxe kaitz eta irati, koikoetxa, teklatxo nuayan, mari ingana, Gaur bixitan bertati bertara izango duguna, menxe mail inguruan eserita Goldo Zueldia, poeta zaldibiarra izan ez diala atsari ere irratirek arri dagute eskaratzetik arituko zaiguna Jose Begiristain eta Hondarra Elu warpartin Eta saioaren bukeraldera Inaki Bazterrakak egingo dugu kuku kafkari eskua emonda dator gaur Lure. Gaineko gure pasazia Egunon entzule txiki egunon Bat, Atzo, Atzo bihotzian izarbat lertu zitzaidan Atzo Atzo bihotzian izarbat lertu zitzaidan joxeri ere Gusto ere gontzen, zarautzen, joxe Se me azgozatzen Rai, oso, oso gustola Bueno, ba, hori, ez. E, bertane Bertan eta bertan batez ere entzundakoak, ba, bueno, bioz barru barruraino iristen dan eh diran hoietakoa direlako eta aldi berean ere, ba, bat eh digulako zer hausnartu askori dagoelako, ba, ba bueno, gai askoren inguruan, ez? eta bertxo ez da bertxo utz sormena noski ez da sormen utz eta pentsarazteko eta ingurua ursnarketan jartzeko balio badu ba orduan baleko españatan flora tu kanu biarra gaurko argazke eztakin nola goza zen Ba, igarko argazkia, bueno, nagoeneko ia, bat eh, mai gainean utzita daukagu eta goi sebea da, atzo gauean eh, zarautzen eh, ikusitakoa, entzundakoa eh, eh, hori lizardi bertso txapelketa eta eta baxarri sari eh, banatzea ez. bigarrenean, ba aztelena izango zen eh, guk itzurungo ondartzara ginduazela Manduriko, bai, igo era horretan, bai, e, katzagorria, ez? E, izadia bizirik, izaki bizidunez e, betetada, bizigabe ez ere bai, eta kasuanetan, bai, bueno, bai, animali, ez dakit, dotore, urduria, ederra. E, gurri egit, Egiten den e, katzagorria, ez? E, mendatea gaina hartu eta berakoan ba, beste, beste aurpegi bat, ez? E, baita kasu honetan animali bat ere. Nik esango nuke umea kasu honetan eta xeri bat eta xeri bat eh nunbait bueno, ba autoen e, gurpilpean harrapatuta e, eta bertan e, hilda, ez? Eta gero bain, behin e, estenategi, ez dakit guk Euskal Herrian dugune, ederrenetariko batera iritsi, hanei itzurungo ondartzara, zumaian herriko ondartza, eta hantxe bat, bueno, bikote bat, bikote bat, e, makumea, soñeko zuri, lurrean joko soñeko batez, izonezkoa e, traje batez jantzita, bere korbata da guzti, Eta, bueno, ba alako eszenategi eder batean, ba, haiek e, e, eskenitako eh argazki argazki sesio Luze eta zabala, eh, e, uretan murgilduta, uretatik anpo hondarret hondarren hondarretan eta Eskon argazkiak ateratzen ari ziren. Bai, bai, Eskon argazkiak. Bai. Bueno, ez genin galtu baina. hori ondurioztatu genuen guztiok. Supozak ez da, baina, izkabatea irudiak ikusita ez. Bueno, eta ezkontza ipatuta musu bat, eh, Jose Susanari, eh, horrezkontzen direlako bide batez. Eta bueno, atzera eginda, e, abuztuan hogeita bostean, e, aurrekoan e, e, ikutzeko nintzen, e, argazki hau, esmoen izan eh bueno aukerarik edo bueno, beste batzuk e, beste batzuik momentu hartan beintzat eh iritu hitzaien egokiagoa zirela baina bueno oraindik han malkoak begiletan e, daude e, Nafarroko erdialdean ez e, horre paisaia erabadbestuda ta falla inguruan bestu zen eh sua piztu zen puilun Eta bi.000 zazpidion eta 1ru mila eztaria ingurui egin die kalte ez, Hontasunak e, kalteak ikaragarriak izan dira, orantze ebolatze lan horietan e, dabiltze. eta bai haabi kilometroko perimetroa i izan, izan zuen zuteak, eta larrialdi zerbitzuetako langilean iz behar izan zituzten e, zua kontrolpean e, hartzeko, Bueno, la realdi zerbitzuetakok eta eta ez da ki, teguntaka asko, milagaka e, bolondrez ere bai, ez. E, Nafarroan azken irua markadetan izan den e, zuterik e, haundiena, eta foru zainek uste dute e, gidari batek autotik kanpora botatako zigarrokin batek eragin duela, ez, eragin zuela. Zura piztuzen tokian zigarrokin bat aurkitu zutelako, ez. Eta hemen txea, ba, bueno, ba, gizakion, e, ez dakit, ez... E, Axola gabekeria, ardura gabekeria, inkostientzea, ez dakit, ez, hori, hori dana, ez... E, gure ingurura, sekulako kalteak e, sortuz, eta benetan etorkizunari begira, ba, ba bueno, ba, egoera, ke, egoera... Era bate tristetzen dituzten egoerak eh, sortuz eta eta utzi izez. Bai iru, irudiak eta lotuz, e, gaurko hitza ez, eta gaurko hitza izadi dugu, natura dugu, Eta, bueno, esango dugu, ba, unibertsua osatuz, espazioan eta denboran diren izaki bizidunak eta bizigabeak guztien multzoak eh, osatzen dutela eh, izadia, ez? Eta izadiarekin batera datorkit, ba, izadi ere bai, eta gogoratu, ba, urreko batean eh, hemen kontatuakera, eh, inaki mezkitarekin batera, eh autoa lizarra ostuni utzi lari sartu eta larioti gautogaldera egin gendula taan eh topo egin gendula e, aiar, aiar batekin e, eta hori e, eta lehistadi gaine zeindek eta bate zegoque postontzia eta bueno halako berriketan sartu ginen eta hortikan bueno, urtikan aurreazu kontatuko diguzu ez mundoak sinigastegen galdetun orekin arinen izketan berak azalpen batzuk emantze zigun gogotxu heldu gure galderari eta mugikorrean begira ere aritu zen izan ere ba zuen edo ba men zuen gordeta postontzien argazkiren bat bila eta bila aritu zen baina ez zuen aurkitu eta ala agurtu genuen elkar eta sorpresan sorpresan atson mezuat jaso nuen nire ondorioa do da bera dela mezua bidalidana espaitite serresaten eta argazki bat bidalidata txikita E, leizadiko tontorreko postontziaena, ilusio politia intzigun, eta bueno, ba eunen batean hartuko dugu, hastia bertaratu eta ingurak aztertuz, ba, lehizadiko postontzira iristeko. Bai, eta bueno, momentu hau probestu, esateko, bergogoratzeko, hum eta oantxe, oantxe jose begiriztenekin egiten eta beako izaten zidan ez? Baya, behantzat ere txoko ura e, agauz gainikalde ura bere txoko kutuna duela eta bueno, guretzako ere benetan e, oso ederra dela e, iristen erreza eta goizalde bat ero arratsalde bat eskintzeko modua izan ezkero ba, ba bueno ba Ba, bertaratzeko eta eta gozatzeko gonputza Monoistadi bueno, zaren vuelta vuelta norchea saltoka urtxintzak eta gorria axerikumea soineko zuri luzea eta nafarroko lur sail zabalak Kuan, creo que esco Bote gaitezke Iragan Minetan Iragan Ezkaratzetik, erreka jatetxeak babestutako tartea Otordu eta mokadoriko xoenak behasengo erreka jatetxean igartza gauregiaren parean Eta <totik> Eten egun lankide bat igaldeturion jakitun oso irakurtzalea dela eta ea udan asko irakurriote duen eta nahi baino gutxiago. Ikasko irakurri duk, Jose? E, ba nik ere gauza dela enantzun dinat, Asko irakurriat, baino betikoa zer den asko ez, nik ere nahi baino gutxiago segur. Udan, denbora infinitua mendu, baina... <laughs> Daneako ez tike maten. Zorion ez ondo batetzen dina, <laughs> <buara hoi>, eta... <laughs> jose begiriztein, kaixo eta ongetorritak era. Eskerrik asko, gauza bera, eunon. Eunon irati, ekaitz jose eta gaur baita, koldo ere, hemen, gure ondoen, deun koldo ere. Koadria ondia dugu, mai gueltan. Bai. Gogorra gorradukala esatea baina urtengo zikloko Joseren azken parte hartzeari ekiteragoatzak eh eskaratzeko parte hartzeari zines eskertuta gaude Jose eh ire on ekarpenekin eta eta ez dakit zer Joan gaur kontatzeko e, bueno, gero agurtuko naun baina e, ohibezela literatur e, saioa danez kar kontatuko behinte aurtengo udan zertan aixo naizen zen. Bagaur udako operaaldean gosatztzeko aukera izan dudan liburuetako batzuna aiipmena egin nahi dut batena batez ere. eta bera da rayuela Rayuela du izenburua eta Julio Cortazar idazle argentinarrak mila bazirhun da euro egite argitaratu zuen. Nik neure iritziz azaldu beharrean, novela idazten aritzen bitartean idazlea berak hainbat lagunekin trukatzen zituen gutunetatik ateratako hauek emango ditut. Lo que estoy escribiendo ahora será, si lo termino alguna vez, algo así como una antinovela. La tentativa de romper los moldes en que se perpetrifica ese género. Hori esan zuen mila berrogeita emeretzian liburu argitaratu baino lagurtelen hau. No es una novela, pero sí un relato muy largo que en definitiva terminará siendo la crónica de una locura. Miria Bazziron de Irurogei. Por suerte, no hay nada de autobiográfico en ese libro, salvo episodios de mis primeros dos años en París, pero en cambio he puesto todo lo que siento frente a este fracaso total que es el hombre de Occidente. Miria Bazziron de Irurogei Cuatro años me llevó a escribir Rayuela, lector zendo verac. Lo malo de la novela tradicional es eso, que en pocas páginas crea una atmósfera que envuelve, acaricia, seduce al lector y este se deja transportar durante 300 páginas y 8 horas sentado en una nube, rosada o negra, según los casos, hasta llegar a la palabra fin. Aínzuzenere... Azken hitz horiek nik esatea baino errazago egiten zait berak esanda bezala azaltzea. Niri ere askotan gertatu baitzait zait nobela bat irakurtzen bukatu eta eguneroko bat diario bat irakurri izanaren sentsazioa. Zerbait lineala bukatu denbora jakin baten baitan eta errazegia kakotxa artean esanda errazegia ulertzeko kontakizuna gustatuko zeizuala ez, baino ezaitu bete. Raioa lakestu zerrikusirik egitu horrekin eta nire iritziz zoragarria da. Behin eta berriz irakurri daiteken novela da. Liburuan dituan azpimarra pila bat ekarri ditutu nea, baina ez, ez nahi hasiko horiek e, irakurtzen e, ba, luce joko lirakaren lako ez. E, badakit, desero soa dela inorizter irakurri gomendatzea oso zaila bestalde ez ezagunari liburu bat irakurtzea gomendatzea bere gustuak ezagutzen ezpaitu baina gini gorkoan zeharo gomentzituta aholkatzen diot orendi liburu hori irakurri ez Eta baita ere ordea, e, bukatzeko beste liburu eder bat ere hau poesiazkoa gain hemen e, poeta bat ondoan duala aprobetsatu Ba, nik e, gaur eipatu nahi nuke mila inus de poesia europea du izen buruzat, eta Franzisko Riko egindako olerkin aukerak eta bilduma da, eta enez aspertzen, ba, azakit, ba, bost minutu dituzunen, ordu lorunetuzunen, elduri buru arri, eta antxe piskate, entresa eka inez aritzea ez. Ekaitzaiz da, apuntatzen. <laughs> Errepikatu, Jose, batetik raioela, gure, bueno, ire, gorko, Bai, gai. te desta estea de bai, em, em, beste liburu da 1000 de poesia europea. Eud da Francisco Rico, unibertsitateko irakasle batek eh, hartu zuen eta oso oso ondo dau. Bueno, eh castelania z eh, eta baino eh, zenbaitetan eh, jatorrizko hizkuntza ere a, ezkerrean da ama, ba, ingelesa izan, ba errusia izan. Orduan ba, edo inglesez irakurtzeko gaitasunik ez dukeun oso ba osoan detortzen zailu gaztelaniaz behintzedi irakoreal izatea. Ma igainan biliburoiek eta bertxotarako hasti ere hartu gazten bieguna huetan? rimma pilla bate bildu eta bueno baina ez 1818an sortzi sartu gabe <laughs> jolasea mentzatarituaiz ba bueno baite, agur eta gero esan beharren ba testu bat e, prestatu eginat e, bertzoek eiten dizkinat baina zoritzarrez gehienak e, ba behartuta edo niken esango behartuta baina baien karguz. eta bueno e, gaina eskaitze hemen ukita ba, ez naun biago ta berako ez Nei duanean e, bota. Bai, neitikun niat. erdi. Dozena erdi agerraldi. Eskaratzetik. Itakako eskaratzetik. Segure erratiko uinetatik. Beste batzuekin txandaka txandaka, urte betez harina ezka, gehienetan pausatuagoa bernuken arnazka. Eskailera aldapan behartuta igo igoban indute arrastaka, baina ez, Larnamadago izetan utxik dauden segurako kaleetan zeharka emaiz ibili presaka eta irratira heltzean inor etzeit hasi builaka. Eta gaurkoa dut azken chanpa, hau marka. Acabó irrati estudio zarata, alegia kanta, elkarrizketa irakurketa zaraparta. izango det zeren falta. Iratiren begietako txinparta ekaitzen hiz jokoen zirtizarta. Hoзирen profesionaltasun aparta esperientzia galanta Ez duzu gutxi balio Irrati zume bat medio serio demonio de dio zenbat istorio hitjario zenbat desafio ilusio zenbat irratsaio guztiak dibertsio zerremedio bestela adio eta ni aritu banaiz torpe, izan banaiz arlote Entzuleari barkazioa eskatu nahi nioke. Eta zuei irukote, segi astezaste, aske-aske, jotake, eta laster arte. Ez kare izango aparte. Ez oi Ederra, joxia, zeu paria, zeu zokia. <risa> eta... Alare barak ikemen inoiz izan dako txek beti egiten dutela hoi hartzun. Eta, bueno, emengo ateak irekite izango dituk, ere nahi duaneako. Miene eskero, nara. Besarka da estu-estu Besar, bat, ezkaituk, aparte hibiliko gertuan ibiliko gaituk eta, bueno, horrekatik pozik. Eskerrik asko eman duan guztiagatik, jarritako ilusioagatik eta, eta behondai ala hiri ere, sortutako lanengatik. Eskerrik asko zuei aukera eman izanagatik. Jo, musu bat. Eusan, gotsu berriei tokia egiteko zaharra igeru arte esan behar? Gaurkoan beste askotan bezalaise fin-fin ezkadatzetik adikioza eguna Josebe Giriztaini. Argiak pituta topatzen ditut, Galera irteten naizen orduan, Ilin tzenan nor pisten ditu, argi hori eskutuan. Atzoi salttzen ikusi dituen goize sabeari eman diozun muuak poesia on bate adinako balio du. Euskere asko kodo? Bai Gozotasurere eh, eandako guztia, eh, balio handiko osaizaten da Jakinke nola jakin nahiuke not bizten di azken aldian antzu baina besapea betitekarri dazu eh, bai, oesian gordo txogat bai zer da antzu sentitzea bueno, sormen ba, mundu bolada, honetan bolada batean e, beste arazo batzuk medio bueltaka buruari, mm -hmm. bueltake maten aitzea ba, lehen bai lehen e, ditudan arazo e, batzuk konbontzeko baino e, antzu ez da ez e, ingabe otea. Nik zaitu e, e, dut e, aratzoa konpontzen e, koizjekitzen eta gauza batzukin dituen irakurtzea e, zarai paseatzea eta ehneroko pisimo duan modlatzea Eta gaur, e, orain dela laulabete in arte e, laulabete indako hoita bat poesia ekarri ditut gazuei irakurtzeko. Urrengo sormen lanen prestaketa da irakurtzen aritzea, adibidez. Garrantzitsu bai da hori bai zein bestegoa? Eh, e, da beti irakurtzea eta bakoitza dituen balio bideak erabiltzea ispidatzeko idaztego. Ze liburu dagoazu eskuartean? Ze liburu ba, hiri dikizu? Asko, duzu? asko, ez bakarrik aurten daia zerroshitakoak. Pues si liburu mordo bat dauzkatetxean, Eta azken azken e, erosketa egin duen aliburuatenan pako ziren arroz eta eder. Batez ere poesia eta atzaparretara iristen zaidan aldizkar literatura aldizkaria e, non eh e, aritartzen aitzaiskidan poesia eta poesiak eran aldizkaria eta antzeko liburu batzuk. Koloso beldia kaixutan etorritak Baita berdintzuri ere, irati. Gaur Gaurmain inguruan elkartu zarete joxe eta biok, e, ekainan elkarkin izan zineten, antiboan... E, bai, eta bai. Ura, kaso, e, gaurkoaren atzetik, e, jendaurrean egindako... Azken erresitaldia kondu? Bai. Kontagon zuzpikano eh, izaten iztaten denean, eh, antiguan biltzen den giroa. Eh, bueno, eh, antiguan izanda azken eh biurteta. Eh, historia laburkia salduz esan, eh, idazle eskola sortuzanetik, iuna bat literarioekin izan direla anda hemen eta hietarriko lekua da eh Azumarragan lehen lekua aukera zutena e, iduna arritera lehoiteko, da e, legazpi torretxea, gero biherren lekuan urte desientegiago izan da zeraialisti kulturetxea, da azken bihurtetan antio aukeratu da. Be, berak dun xarman eta leko ederra darako bat batekin da e, zorguntza lanak irekurtzea. Uh -huh. Baur bueltan antolakuntzan eta sormen errezitaldila entan eritzen din guzti, ire behon daiela. Zenbat olerkik arritu zukoldo gaur? Ogeita bat. Ogeita bat. Ogeita bat ere iritsita, Inez Inork irabaziote du partidarik. Bueno, eh, segun zema tantokartzen dira partidea irabazteko, eh, gutxi gurekin ere norbaitik irabaziko zuen zerbait. Bueno, gugozatzeragatoz beti ez dago irabaziberri, baina gaurko partida goita bat tanturakoa. Ilgorriak izan ditut denak. Beti ordaintzen zordudu ana. Daskenik ordain ez dilaten jornal bat zordut. Talat agustiz ere arrebari berreo neuroarin ez ordaintzen igero. Atxeka behaz beterik, besteri beste. Ez du sekulan etxean egindako lanako ratu. Tegi jornalik ez daukat. Utopia utxazen gu nahi genuena duela beroi urte, baina burukatu egin dugu eta zerra ilortu dugu. Ta lortu duguna, persona konzintzia dunak haundia izango da, lortuko duguna. Langilien ustiaketari gez izatea, Euskal Herri independente izatea, ta gizakia aske izatea. Gaizki dara matzat ogoita urte, baina ez dut apenas etzer gaizki egin. Gabrieli deitzen dit, deitzen diot, eta Gabriele deitzen dit. Kondo mitserena sartzeko moti horrik eztuta aurkitu. Ez dio dino hori itzeki di jarri ez horraintzeko. gaur ere bete ditu terburu batzuk pozi naiz pozik. Bankoei zordien guzti oraindu diet harrebari eskereta orain bi pergin dutudan guztia. Idaabazten ez dudan jorrala mila irureon dairurogei euro baita aurten oraindu behar duena. psikolog Aprila aipatuzu gaur ere goizean goiz irratira gento zuela egin dizu. Deiia. Orduan 22garren deiia, lenengo aitiko iziko Gu era bat zoratuta daude, gaudela egia da eta goizeko ordu horitan batzuei irutzen zaie, eh, araroa eh, lamu ater deitzea baino, ni gaurren le laguntzailea naiz. Eta maite dut, eta horbun kaso itxendiot, eta dozien jara zuaren aurrean, erantzun itxendiot. Egunero izaten da elkarren berri polta Bai, bai, aurri. behatzi urtean, praktikogi, egunero itzein deut, telefonotik, eta nire erburua beti izaten da, eba, apa leintzutea, e, Gabrilek esandakoa dakoa, nun baita, ba, ilusten dudalako, nire papera laguntzaidearen abezera. Bezarka bat erren gaurri aldera gauri lentzat Orantxe, orantxe ari da ez e, Argitaratze bidean Diburu atindu bukatu du Maitasunaren indarra Maitasunaren indarra etzango bizen burua Eta egun poemakin e, Toreko da Eta eduki Eta eusente sakona du beharki jaztentuen posiak Eta Undo dalde posiari Zuke zautzen juzo? Berak sortu dituenak? Argitaratu aurretik e, uzten dizu irakurtzen? Batzutan zuzenketak editen dizkiot. E, izaten ditu zanantzak ergati buarekin. Edo ak, edo ek, edo ok jarri behar duen. Eta nik erantzuten diot, eta uste te, ondo eratzuten diotera. Besti irukote bat bai? Nguretzako? Nola irukote bat? Zure sortatik besti irukote bat bai? Bai, bai, bai. Hamaren zaintzalei bilinitzen Pentsatuaz zer nintzen, non nagoen, zer egin dezakean. Pentsatu dut gaztaroan zer egiten den, nola sentitzen den, da segitu behar dudara egitazten da ditzen. Ezoiko orduetan nabil, ekintza azadoretxu bihotzetik umit. Nere bihotza abegik oztot abit. Gaur ere erburu batzu bete ditut, eta denbola gutxian sei poesia berri idatzi ditut. Goiz arna satrinkoarekin, eutxi eta ezetxi. Abendu aldean, berreundalaro epoesia idatziak izango ditut. Goizeko arna sfinarekin. Ibi naiz, bidean nola gola antz, zure etxola daño, ametxegitera. Euskeraz lanagiten segituaz, ama, amar bat poesia berri eginez, eginaren ekin Amets, egin nuen amets. Otena izen traketx. Larruak hoten segia dizamar utetan. Uzturitzen ustu, beteta zegoen eta gazta. Ez zerrez eta festa. Ez naiz maitasun klase horren eskale. Ta gaintzurdea dago eta. Kopetan zimurrak izostuta, goizeko malhalkoa egarbittzen dute eta Otentza ikopeta zelaian zegoketa Bizitza sortuz goisteko hidurak jodizkiketa Etxearen barnean Sartu naiz hatzera, zuek kutzi aztarna, haiek bilantzera, jantziak kargazkiak, zurek ama milak, izan zen garaibate. Zukondo kontatuta ikuza, urtean sei aldiz etxean jarriko zenbakarren bat, behatzak kontatzen, larua aspaldian zenbat aldiz joduen kontatzen, Ametxaren mundua balio du baita, esan nahi det, batzuk bizi ditugu bizitut, ni bizitut, ba, e, e, baldar seamar, esan nahi dut ez daiz izaktibatu nire launekin areman sezuara gizateko. Hortoan, ust usteko modu bat, ba, e, gizakiak duen e, e, modu bat, ba, e, ametxen bidezkoa egiaztatzen egi ez dana eraritatean iti ez dana dugu, nolabait hori desio dugulako eta gure buruaren iruditeriak badu remeste hori horak e, azatu alitzateko eta ametxetan e, e, e, joduala darrua esateko idatik nuen poesia Arrezkero ezurtz gabiltza mundu gantzunrea ba. ez talizan demoduan ba. azaroan zuaita ama abenduan udazken akai zuezer lijuraduan horrela da bizitza den moralekuko Agortu zaigu oartu orduko. duko Uda berria dugu ametxezkutuko Ustez nahi dua inoiz ez dela eduko Soldauska kontuak soldauska garaia hori da ametx kontua izan Gaur izan esan diaz uratik Gaurko kontua soldauska garaia Ni Sorosle moduan aritu nintzen lanean gaur horta zitz egin behar dugu. Nola gogoratu zara. Ba, tarte badelako persona batekin persona inenga influenentzia duena, Alegia gujaio ginen beroita haaseegian eta derri horrezko arzen soladauuzka egitea. Ta, ni joitztzen e, burdezko zuta duuetzela, E, bigarren kursoa egitengin nintzela bidea fautadean eta apurtu ginzan karrera bukatzeko posibilia urte sasoide horretan eta esperientzia e, e, izan zen hemez e, sorti dilabete, zorros le bezala ibili nintzela e, guruz gorrian solda du. Esan ez bezala apuruz bezala, E, etorkizunezkoa izan, lehike, izan zeiken e, jarrera bat egitea, e, noski, ba, e, licenziatu izan da, ba, beste modu batea lan inzakelako, eta pixka bat apurtu zuen posibilitate hori, eta e, bizi modu estua, ba, arau batzuk bete behar ziren e, e, nagusiek esaten dutena, modu bate gantzi behartzan eta azkenik eh zerbitzu sozial bat egiten pasanituen mesortijavete luse nere bizitzanu tonosti eh antiguo gorretenean eh krujako sutago seido da ordukotik ordutik zeikusten du zu atzera begiratzen dezunean eh garai propio hortara argazki ordan zer ikusten duzu ba ardura bat sote baterako ba E, Dena egizaten digute Horrengo e, gaztek e, Soldaduzka ez dutena egin, Soldadu bezala e, Ba Ez dala ezer ikasten Baina, bueno e, Ikasi baino gehiago iten da e, Servizo sozial batean lagundu Eta idea filantriplikoekin Junitzen izoldaduzka Por ondresko eta azkenik karter karrerarentzako kaltea suposatu zuena beste alde batetik bizipen batzu sortu zituen. Eta ordun ba eh pisukideg izan ditu un e, Donostia aspekto motibuat non cosines e, induenan sordalojantzita urrian, esan zilean, ba eh pisua logera bat utziko ziala eta esperientzia bat beste mutil motibatzukin bizitzen. Eta, bueno, ba, maia hortako gauzak. <tipasarra> poesiak ez dira poesiak poesiak libre behar dute aportu egin behar da estigmarena, aportu egin behar da ofiziatasuraren izkuntzaren apurtza jabatizango nahi zaurerantzean poetak ez dezake besterik amundarain errekaren egian maitasunaren erdian nienarri den nienarrian zut argi herri eta baserri egiazko hoi Bauso ikarati ez, pasio desesperatu ez, izan dago une diak, maitaldiak, gogoan gordetako guztiak, erasoaldiak, esti di blokean idatzita, utxitakoak, bezerakoak. Sinisten dut, beste mundu bat bilakatu dezakegula, ama onazela da munduan gizetasuna esistitendela. Xinisten dut, negarmarkoek arbitzen dutela kopeta, deana idealizbos beteta, hor txezegoketa. <messizos> Amuntara inarreka. Saldiviarkaka, orain gutxi osin berde inguruan ibilizara, dago? Zer da egiten da? berde dago arkakako bidea bukatzen denean, e, zementuzko, zementuzko porre, asfaltosko bidea bukatzen denean, handi gora hartu eta 25 minututara lagoen putzu bada. Osin berde eitzen zaio urjausi badago eta netzako leku paradisiakoa ta eta arboladi dago bidean, eta e, itzalean igarotzen dituzuan gopasioko minutuak, eta leku zolagarri bat, ba, pixka bat ibiltzeko, eta lasa igoteko. Ibiltzeko garai garaibatean uretan sartzeare ausartu zinen? Bai, baina duela urte asko. Ur jauzien nazpian? Urrian egin nuen hausarketa e, hori Eta, e, bueno, ba, hortarako hori balio du, baina hortarako beste adin batekin eta beste kondizio bat. Osintokia da? Osina esan nahi du ez dakite e, putzu, esan nahi du. osin esan nahi du putzu. Zaldibian osin baita ditzen zai asunari, baina osina e, sentidu hortan ez da e, asuna dagoen lekua. Osin putzu eta kolorea urak hartzen duena berdea denako. Osin I, berde. Ikas gai asko zin diguz, dizkiguz ubeti? Horrega ba, hori ikas edo, osin, osin putzu. E, <laughs> Asunekat ikari dintzen Ba, asuna e, batuaz e, onartutako hitza da. Eta asuna zaldibian da osina. Epaino osin berde izena ez da asunetik edo osinetik datoruna. Osin baita esan nahi du putzu. Eta putzu horren kolorea berdea dalako osin berde deitzen zaio. Deitu genezai oken bezala putzu berde. Baina osin deitzen zaio. Bueno, osin arka arka katikora beste paradisu txiki bat, ezta? Bai, enoski zardibia e, baso zinguratuta dago, leku oso paradisiako baditu ibitzeko, naturarekin bat inda, filosofatzeko le, leku aproposada, eta aitzegi horrekin bi ordubiti ginen eta postegi torri ginen buetan Poetak belts dauka kopeta simu rozbeteta tena orcheseogeta nidermarkoak garbitzen dute eta sasoia bildurez ibitzeko pauso zoria gematzen zuzen hiru gorriak zenbatzen Bidea zuzen eginez, ikarareik gabe ekin ez. Horain uruna, pauso bidurtiez egin duen ibirbidea. Horain, hene ibirbidea pauso ikarati ez emanadago. Indar mutu batzuk naramate matek izatera. Pauso bidurtiak emanez nari, egintza zado retxu bihotzetik umin. Pasio izkutu batzuk butzatuta, bide argira, Pasio deso temperatuak gauez ilaztera koldok asko irakurtzen duela musika inoiz izan da koldorentzat ispirazio diturri. Zerremandu koldok musikarekin? Bueno, musika, ba, gara batean, e, koska e, robi, ta rok talde batzuk euskara zentutu dituen gero ba e, e, kentzazpi, ta e, talde talde batzuk e, sorotan bele e, e, jaia dietan eta erriko bestetan entzuten edituen eigan, da musika moeta hoi, musika errikoia eta poperoak edo gusteltzaizkit ba, ueda nahiek eta bideertzean ueda nahiek e, kentzazpi oskorri E, serio hartzeko geneukanean euskarazitze egite eta euska idaztea eta euskaraz diirakurten ta Euskara ikastea tabar hor girotzeko musika euskalduna komen izan eta ordutik jaabadie beroi urte hasi itzla euskaraz idazteen da irakurtzen dabar kidotzeko prozesuan e, teknika modua nik e, musika mu eta hogin zuten eta nola ez, e, existenzialista goalbiakatu nitzenean, Xavier Lete, Imanol, eta hainbat kantari euskaldun jator eta onak. Itzarikasua asko ginez? Bai, eta iesan, entzuten etuen hitzak hor e, ere hiztegietan... E, igusten ituen. Esan nahi agarri, e, ulertzen ez, bazenuen e, ute horretan itzen esan nahia, behidatu, agiteko ba, itzorek hau isan nahi dik. Eta apuntature bai idatzile bai, behid, baina behidatzen memorian fijatzeko itorren esan nahia. Kontxe si, hogeita lau legua zomen dagoa parte. Zeman metrote dira hogeita lau legua. E, legoak uste dituela ez da ikseguro, baina e, e, legoa e, e, norri bada itxasoan e, hibitzen dena eta mila eta bostuen metro dituela ustean legua. O sea, biderkatuzatua ogei mila eta bostuen egin da horrekin metroak zu matematika zara baina lehorrikoa lakosea, eta mutu Kontxesi izan baita, iztuetak, joainaz iztuetak, erritarrak, kontxesi diaztez izkion bertsoak, oi famosua gindira, eta Jose Garmendia arroaren apaisa zenak, Jose Zenak, intzuen liburuat, osoki horriburuz, e, iztuetaren olarkiak, eta urtea itan ni mutiko banitzen, baina ia banuen oitura, Osaba Paisaren bilotekarajun eta liburuak irakurtzeko eta zorionez eh, oitura sendo Euskaldun da jatorrorekin seitzetzen dut Zenbat esan ez Legua bat zenbat? Mila eta bosteo metro uste segure esnau Mila eta metro Emen lau mila eta sortzi Kilo metro Asko txoa Segi beste irupo emekinda Hingoizuz kalkuloa kalkulua. <risa> <risa> Gorantxe dago ilgora eta datorra gorra. Atxatuaz pixkanak gorantz eta gora. Betik pixkanak akora gutxi gora bera. Biotza izanez sentibera. Pauzoak ditut eman, emango bidurti. Kemenez aski bihotzetik umila. Itakan dut, iratineskati eskatia tarferrik ez nabila. Artu dut gaur oso goiz boligrafo boro bila, itzateko koldo poeta mutila. Ez dut orain aurkitu gauek gaurko maratila. Burua dut boro bila, ta bila nabila, ta egin dut gaurko esatipila. Tentera David gaur raizea, eta bete dut elburua, berreundai duro goita margarren poesia idaztea. Ez inorik entzea, azkenik poeta izatea. Egun benduaren lena, Bi milata zortzikua Hausa tikien nere Paratitu da mai shuwa Umme ishien ondaratza zanen... Bueno, nere buru hostak eta jakin mina hemen Arinez, lego ari beidatabigida Zerbait ari naiz ikasten Koldo entzen bitartean Lau kilometro, bost kilometro Ezer zehazterik ez e... Lurrean Lau bat kilometro, itxasuan bost eta erdi Orduetean distantzia egiteko Batek behar duena, gutxi gorabera. Ikasteko hori egin behar norbere gulari galderak egin da bilatu, bilatu, aurkitu bilartean Euskaldun jendean egarrez dago Eskiulatik berangora Sekula belar adiko kantari Zurea otra entzun Zientzia kontuetan erabila, koldo? Nekotxo, ez da izugarri batxierrean ikasten dien zientziak, e, zientzia e, tartzen dien e, adarrak, indurianen adarrak, fisika, kimika, matematika, eta natur zientziak, filosofia, eta. neko poliki bai. E, e, batez ere gero, horre, e, filosofian, zientziak, E, zientziatatik eta zientzia sozialetatik etekin ateratzen zaio e, jakiten denean, gauzen zergatia eta metodologi bat izaten denean e, gauza askotatik ateratzeko alegia, krekarrek filozofian e, pentsatzen zuten da e, asko negatu zien, e, ansiitatean nola zain du nola, nola sendatzen zan Hori e, kaldera hori ematen naitu zien Plato aristoten presokratiko guztiak eta sokratesbera. Eta azkenen aurkitzen zutena da, ez azkitzen zutena zen e, natura berak e, ematen zien landale batzuk, hasitaari ba, kontra egitekota etzen e, filosofi fakultalerikgaraai hartan Grezia, baina pentsararak eta filosofoak zergatia, galdetzea e, dute helburu eta erantzuna ematea zergatia, gautzen zergatia Zure hota entzungura Euskalduenan Hortxe serie onkea izardiari trena zetorren Ni presente presen eta karmen izateko gero eta gehigo kemen han eta hemen Gaur egin zait ona Telefon hor gabe betor naiz, da ez dakit bukauzta emango dudan gaurkoa ezin dute zeharreta, baina garbi dauka kopeta, beste zerretze hogeta. Gaur ondo sentitu naiz, izateko poeta nire aurrekoak ondo egin zuten eta Izan behar ona profeta morezjantzita hortxexe hogeta Poeta naiz apasionatua, sendo xamarra adut gorputza, ta ona bihotza, lo puskaba zordio nere buruari, ustu naiz markoen artean egarti, izugarri sartzen ari zaita usardi, ondo bizitzeko ez nago gertu, egin behar du sortu eta sortu, eutxi eta eutxi eta ezetxi. Ez dute zer zuri Ez dute zuri esateko Oiturazko egun karieta irratiek ere Ez lukete obe egine, egine. Euskadien rokan rolak ez du inoiz dirurik emanez In bañara llamo aislanda. Los cerezas advertin in bañara llamo aislanda. Los cerezas advertin. En bañara llamo aislanda. Los cerezas aurretik. Ez aidazu gaur atzukoarekin alderatuta zerrezten berdin, zerra latzen da egunetik egunera? Egun batzuk iluna egizaten diela, ez diotzu zentzua e, ikusten e, e, kaizkin dako kaoze batzui, eta horrega hartzen ditu sesioak eta kezka. Horrekin batea burua usteak, nekea, eta, e, anskidadea, eta e, ba eskor batzuk, baina e, erabakiak e, egokia gartzearen okarindako azuzen duen behar da eta gero e, ez e, e, jarrera e, desera ikitzaia izan ez zure buruak ikiko eta inorkiko eta jarrera era izan eta bueno ba Ola, ola. Aurrekoan elkarren berria pirilaren Bian izango nonen hemen bertan Tartean elkarren berri izaten egulako Eta Eta hura etzen berdina gaurkoaren berdina izango Gaurko ezberdina eta hurrengo ere izango du Zer berezia? Bai e, Historia moitu iten da Batrutan gaude obeto Bestetan gaude gortxego Baina Arrastoa iten nagia Eta Zazpi urteetan eman didazue espazio bat e, ona etortzeko eta poesia gilakurtzeko partekatu ditugu gaurkoarekin horitabi saio itakan e, ekarrekin eta nik gaizki ez dugu laizarekin poesia gilakurtzeko denbora maten diazue zuain iripartxu ikusten zaitut e, musikak hartzen, galderak egiten eta laundu digun laun honek Hataundarra da, eta e, berare haitu da gaur, eta beste saio batean haitu zen gurekin, eta euskeraz lan nahi tindugu, eta moral, intelectual, integruoko personagea. Ez diogu etxaiari datoak emango, eta deabruak e, nekoa bagaragu beste guztia gurekin. Horgeita bat tantorekin horgeita bidea iritsi gara, txapela zuretzat. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Txapel <lanin> du <nahiz. laughs> lo mía, es que el gaurco era mundial un xandibar ¿eh? es que el gaurco era la izquierda hay, perdón Bates, atzoko eguna zelekoa iruditu zaitzuenen berri sinala galdu nitue urtarri eta pirilak momentu batez aurkitu banitu bezala Altzean, zeru bonetan erdisa... Tartetxo bat hartuko dugu irakuretakoak mai gainen jartzeko Iazbidea, on... Aspaldian lanketanetan lagundugu nienak iu astarekarekin Zeru <totipa> bonetan Ja, honetan. Horrendik galpartera. Iñaki Basarreka Kaixotaongi etorritak era. Ba, Aspaldiko laguna aldezzu Kafka. Bueno, e, ezaguna dai, eta bueno, ma klasiko ida denez, nez izan, ba, bueno, ba, beste batzuek bezala, ba hortxe ezagunen artean 20. Zer du berezia, kafkak? Bueno, eh, egia esan behar bada, aurkitzu ez zita bat, eh, berari buruz, hau di horna, eta esaten du, hain zuzen, itzaurrean, eh, Frank Hatzkaren ipuien bizian, argitaratuak ipuien, ipuiliguraren itzaurrean, itzurtzaleak, naro bat, esaten du, ba, literatura kritikariak interpretazioetan galtzen dira hori jartzen du. Hor duan, e, literatur interpretazioetan galtzen balimadia ba, nien izango asmatzen duena ba, justu kaskaren klabeak ematen. E, gehienetan esaten da kaskari buruz, ba, bueno, absurdoa edo zentzu gautzen gaiak lan duzituela ametsak e, etxipena, e, zintasuna eta bueno Ba, pixka bat bere gai nagusiak ere badiru ba, di horiek izan dia da eta gero, bueno, ba, ba ipatzen da baita ere ba, umore beltza eta horren barruan hor ba, kontraesanak eta ez usteak e, lantzeko zuen gaitasuna hor dune ba, kontraesan noietako bat adibidez ba, nik gero aipatuko duen ipuinean, zugilea ipuinean ba, baita ere azaltzen da ez... E, Dibidez, ba, e, zaltzen da, sugile bat Sugile da, bueno, ba, bapore untzi batean ba, Makinetan lan egiten duen bat Eta hamasei urteko mutiko bat ez, e, arteko elkarrizketan Eta mutikoak esaten dio Bueno, behar bada ni ere unen batean Ba izango nahiz ofiziontakoa eta, eta erantzuten dio Ziurrenik zuetzara benetan Sugile bihurtzea pentsatzen ari Baina hain zuzen ere horrelaxe pentsatuta bihurtzaitezke erratzen sugile. Eta bueno, ba orrortu daba, orrkitu legu da, ba, dugu, ba bat ba, esalditxo batean, ba bueno, berra ba, ba, ez, bat, ez da la karkare nezawarretako bate estaba, ni bueno. Mm, Oro har nuke ba hola idaz le trinko bat dela eta bueno, ba, literatura pasi un dieekin bizi zuena, naiz eta bere lanbidea ba, beste bat izan ikaskeetaz, ba, legegizona izanik, ba, aseguru etxe batean lan egiten zuen, eta asiran aseguru etxe italiar batean gau ez lan egiten zuen, gaueko sortzitati goizeko segitara, eta horrek ez uzten usten ba, irazteko dertzuen sosegurik edo, eta bueno, bero ba, aldatu zen beste aseguru etxe batean, eta han ba, ber, badiru di hor ba, dutegiako beto sozuzkala eta, bueno, idazteari gehiago ekin ziola eta, bueno, ba, pixka bat, e, ba, bere pasio hondia hori izan ez, idaztea eta, eta, bueno, ba, bere txipean eta bere hilun eta, bar, ba, bazken batean horrietekina ateratzen ziola eta, ba, bueno, ba, eskribapen zehazen bitartez eta eta gondo koerapingoztutako ba argudioren bitartez ba, bueno, balortzen zuela e, bueno, ba, hori puin ba edar batzuk edo olipuin indartxu batzuk idaztea naiz eta berak pentsatu bera, bera etzela onai idazten hain zuzen ere ba, nahiko ezaguna da nola bere lagunari sanzion ja hilurren zegoela ba bere lan guztiak erratzeko ezpaitsuen e, uste ba, bere lana berak nahi bezain hona zenik, baina bueno, ba, bere lagun horrek ba, traizio txiki hori inzioen eta salbatu zituen e, bere lan asko dena den, esan behar dugu gaur komentatzen dugun liburua Frank Hatzkarena e, nara batzu bilagak uskeratuak, e, ipuiniak direla, goita emberetzi eta horiek e, bera bizitzelarik argitaratu zituela e, Bizian argitaratuak du izen burua, eta hain zuzen ba, ba, bera bizizala ba, Mila Batzireunda Amairuan hasi, lehenengo lana, epaia, gero sugilea Mila Batzireunda Amairuan baitare, zigor kolonian Mila Batzireunda Amairuan, kontemplazioa Mila Batzireunda Amairuan, gero landa medikoa Mila Batzireunda Amairuan, eta azkenik gozearen artista e, argitaratzeko prestitzuena Mila Batzireunda Goitalauan, horre zendu baitzen edo hil baitzen gure Kafka gazte askorik da rogai edo e, tuberkulosia gaitzarekin eta bueno, pixka bat e, hola, laburtzeko ba hori esan honuk Franz Kafkaren bizian argitaratuak liburua Inakik Dakarrena Inaki, e, hau ere liburtegian hartua? Ba ez, hau etxean dago dao aspaldiontan, erosia itengo da eta eta bueno, ba, bai horre izan da denbora desentean irakurri gabe edo gutxi irakurrita eta bueno, azken aldian iritsi zaioa ba, hoi ere denbora bakxa bate dedikatzeko naiz eta esan ba, hoeta meretzi punyi izanik eta kon kontaktizun bakoitzean ba historia oso desberdeak kontatzen ditularik... Ba, zaila egiten zaidala ba, mm -hmm. ba, lan guztiea buruzko zerbait esatea hori ze, bueno, ba, oso zabala izan gulitzake horregatik saiatu naiz ba, ipuin batean zentratzen eta ipuin hori pixka bat aztertzen eta bueno, ba, horrekin geratu naiz gehien bat mm -hmm. eta ipui horretan sakondo horretik inaki galderatxo e, bat, beti egiten deguru liburutegiaren e, bueltako e, sola saldi txobat eta e, liburua etxekoa izan edo liburutegikoa izan liburuarekiko inak ikartzen duen jarrera ezberdina berdinada da ez dakit aukirarik ba desu netxeko akaso azpimarratzekoa marratzekoa edo e, apunteren bat jasotzeko liburuan bertan hori e, etxekoetan akaso bai ez liburu tegietan zahisago, zure jarrera liburuarekiko zure bai. libura zure izan edo liburu izan bai. ez berdinada bai egiten berra da zer nahi kondo argitxu da zuri ba bai norberaren izateak ematen dio eskartasun hori batez ere e, azien barratzeko edo markatzeko eta kasu hontan ere ba naiz barkatzen izan ba, markatuta daukat eta <coughs> eta baita rotuladorez ba puntu batzuk jarrita ba, puntu nagusi batzuk ordun hau bai da eskartasun txobat ba, norberaren liburuak ematen duna eta liburuteikoak normalean ematen ez duena Eh, bueno, ha oituratu una que ez entregatzea jaso betzela eta orduan, bueno, ba, normalean markak eta arkatze markatu ba gero ezabartzen ez arritsi izaten ugun bai, nikuste e bat norberaintzateak, ba, hori bueno, eta gero ba beti ba eskura daukatzula, ba, zerbait irakurtzeko edo zein e, urteko eh, urtzeko momentutan eta bueno, ba, pixka bat ba, norberan izatearen abantaiak, ez? Baina, bueno, bai, azun barrateko eta pixkaban markatzeko, eta, bai, errestasun amaten du bai. Hogeita meretzik kontak izun, e, elkarnez berdinak, zuk sugia aukeratu ezu, zer egin ozka? Zergatik hogeita horien artean, sugia aukeratu? Bueno, e, san behar, e, batzuk, e, iku batzuk, e, batzuk, e, batzuk, e, batzuk kontemplazioa talekoak, nahiko laburra egia batzuk, e, folio erdikoak eta bla, Ordan eh bueno, hoiek eh dira eta REX e, bueno, edo mintzat, bai. Eh parte laburtatean, baina bueno, subila gustoz hitzean, ba, bueno, pertsonaia berezia delako 16 urteko mutiko bat etxetik bidaltzen dutena, e, alemana eta Nueva Yorkera bidaltzen dute, Ameriketara bidaltzen dute gurasoak, baina etxetik bota egiten dute, nola ba eh utzi duelako etxeko neskamea, no, esateko. Eta bueno, ba pixka bat egoera ja, fisika berezia da. baina gero, bueno, ba ipuñaren, e, edo garapena ikusita, ba bueno, ezta egin bereziki harreta mantzian Ipuño honek, e, beharre badag aurregatik e, iristen da eh nugei urkera eta bueno, etxasontzian, etxasontzi alemon batean, konpainia aleman batean, Baina bera bakarrik, maleta batekin, atarki batekin eta, bueno, naiko zinematografikoa da Ola ikuste, naiko errez irudikatzeko da eta, bueno, ez dakit e, behar bada, baita ere, zugilea, pertsonaia oso, bueno, ba, langile bada, baita ere bakarri dago munduan, nola laburtuz eta jaskuntzi dortan lan egiten du bertako makinetan, galdaretan eta bar Orduan, e, bueno, ba, mutiko honek, e, bueno, izan, izena Carl e, Rosman du, eta Carl, edo Carlos Carles, e, que, bueno, ba, topo egiten du ba, txiripaz, egiten du topo o, ba, gero harreman estua lortuko du e, gizon batekin, ein zuzen ere, sugile honekin. Eta bueno, ba horrek pixka bat, eh bai, e, gustatu egin zitzaien, ze hasi eran bertan, ba, bueno, ba, maletarekin dago itsasuntziko kubertan ja ba, askatasunaren e, monumentua edo ikusten du, hain oso hondia irutzen zaio eta ari begira dagoela, ba gainontzeko ba, jendea ba, irtetzen danak ba, alde batera bazartzen dute eta bueno, bera halako batean ba da itsasuntzitik lehorrera E, bere maleta hundiakin eta konturatzen da, alako batean, bat ba atarkia hartu zaiona. Hori askotan gaztatu zaigu askori eta, bueno, nahiko bintzat atarkia galtzearena, edo aztearena, eta aitzaki txiki horrekin bueltatzen da maleta kanpoan utzita, e, bati esan da izu, zein du meserez e, maleta, e, eta bidean ezagutu duen bati, hor bidean ezagutu duen bati hori eskatuta, eta sartzen da itxasuntzi da. Itxasuntzian, ba, bere hartarkiaren bila abiatzen da, pasar eta itxasuntzi barruan nola itxasuntzia handia baitan ba, galdu egiten da, eta hor duan <laughs> gizakoa baina, Ameriketa diritsi eta lehen nago gautza bat, ezin da maleta anpoan duela, terkia galduta eta bueno, ba, giro hortan, ba, zakit, e, aurkitzen du, ba, alako batean, nolako gela baten atea, pixka bat irikita aurkitzen du eta hor ikusten du ba, gizonezko bat eta esaten dio barrura sartzeko eta, eta horre ezagutzen du ba, sukilea edo makinean lan egiten duena eta, bueno, ba, arreman berezi, ba, sortzen da bioien artean, eta bitxia da nola, ba, Ameriketara iritsi berria dena, eta, ba, bueno, lehoreratzeko preste goena, eta bizitza berri bati hasteko preste dagoena, nola, barkoan geratzen den, eta benera e, oso kenu simple batekin, hau da, zugilearen e, kamaina edo oatilera, edo egiten duen etzangura e, araigo, eta aneserita geratzen den, ez. Eh? Orduan, bueno, eh ere, ba, bueno, hartzen du bere lagungia eta orrun sugilea kontatzen dio ba bere ezintasuna edo bere gogoeza, bere atchekabea eta sugileak, ba, naiztan langileuna izan, ba, barku horretan, ba, oso gaizki tratatzen dute eta hain zuzen ere, ba, ba hori adierazten dio mutikoari, ez? E, alde batetik lanbidea nola nolabaitesan gustatzen zaio, e, esaten esartzen dio ba len, aipatu duna, ba, behar bada ere unen batean, ba zau zaitezke eta bar, baina bestetik eh ba, ba, dio bere gainekoak, ba, nola gaizki tratatzen duen eta oso oso ba deskonformada goen ba, ba, langiro hortan, ez? Eta, bueno, ba, horre gure Karl Garteak ba, bueno, erakusten du alako eldutasun puntu bat eta laguntzen dio, ba, zugilea ba, ere mm, bere eskubileak dezelatzen nola bat isan, ez? Eta horre ere kontrastea hor ikusten da batetik E, bera dator egoera enola betxe esan, e, txar batetik, hau da, bota dute, bakarri geratu da, zabar, zabar Baina aldiberean bera apres dago laguntzeko beste bati eta justu iaia ez ezagun bati eta eta hain zuzen horrek egiten du pixka kontrastea ez, ba, pixka bat eta eta a, markatu dut liburuan rotularekin eta erorkatzaekin ba, pasarte zati txo bat ta neba zu dira dizut boto beineki ba, nun e, defendatzen duen karlek ba, bere lagun subilea eh? ta eta bueno ba, barkuko beste batzuen aurrean edo abintari batzuen aurrean ba, e, ba hau esaten du du zilegi batzait honakoa esango dizu Azizan kal, nire ustez bidegabe jokatu da subile jaunarekin. Hemen bada, xubal izena duen norbait eta berak azpiratzen du sugilea. Sugileak berak itxasuntzi askotan egindu lan dagoeneko, guztiak izen da izake, eta primerako zerbitzu emandu guztietan. Langilea da, atxegin du bere lana eta berak zuler da zergatik ez duakion ongi, nuen eta itxasuntzi honetan. Emengo lana ezbaita ikaragarri gogorra belaontzi batean bezala adibidez. Horregatik hemen mintzatu direnak mi gaitzoak besterik ez dira. Ni horiekoztopatu egiten dute bere ibilbide profesionala eta beste gainerakoan egindako lanagatik ziur jasoko lukeen mirespendik gabe uzten dute. Gai honi buruzko puntu orokorrak bakarrik aipatu ditut. Berak adieraziko dizkizue zehazki zein diren bere kexak. Bueno, ba, hor, hor bizka bat e, defendatzen du ba, bere, bere laguna eh? Eta bueno, kontraspea baita ere bilatuz ba, edo, edo orkituz ba, Justu ba, bere lagun hori ba, nahiko geizki espresatzen da e, Urduritzen da eta bere argudioak ez ditu oso ondo azaltzen, Hor duen ba, geratzen da bizka bat e, defentsari gabe bezala eta ga, Hor sortzen da gobera bat ezint, ezintasun bat ba, naiz Naizetak karlek lagundu nahi izan ba, Besteak ez ditu hundu adirazten bere, bere gauzak Eta orduan, bueno, ba, pixka bat giro hortan e, e, Abiatzen da historia Eta, bueno, ba, gailegi ez nuke luzatu nahi Eta gainera irakurleak, ba, bueno, irakurdezani puinea Ba, ba izango dizuet, ba Ba dagoela e, Beste Badirudienean e, historia hor hor mugatuko dela, oda, e, Karl eta, oda, bilgaztea eta subilaren arteko harremana eta gizon horren edo subilaren e, ba, langiroa edo lan baldintzen defendentzia ta, badirudi historia hor izango dela, baina gertatzen da sorpresa bat eta sorpresa da ba, azaltzen dela Agintari artean edo han beste, ba, itxasuntziko beste gizan artean, Ba, bambuzko, makilatxo bat duen gizon bat Asiran, nola aurkezten ba, da e, kontakizunean, nola zeharka, ba, hola lasai. Baina gero azkenean gertatzen da, ba, ba dela, ba, hain zuzen, Carl osaba bat Eta horrek bai, e, sorpresa ematen du eta e, esaten dutek Carlio, esaten dut zure osaba, gisa ezagutzera eman denau, eduar Jakob da. Eta besteak esaten du, ba, egia da Amerigetan Jakob itzeneko osaba bat dudala. E, Antzadenez, ba, familian ba, osaba batzukaten Jakob, baina ez ziren ondokon pondu beregurasoak edo Jakob horrekin, eta meriketa zuten, baina txekitean egiten zer haren berri eta sorpresa da, ba, justu barruan ataltzen dela eta gainera senataria dela, meriketan Orduan, bueno, ba, pixka bat e, horrek era erabat aldatzen ditu ja inda rarmanak, eta senatariak Karl hori badestu du mm, eta besta batetik, orduan, orkal geratzen da, ba alde batetik zugilea eta besta batetik bere osa, ba eta orduan, bueno, ba Hor ba, raskatu eh, guardako lapiloa eta bueno, orraino aipatuko dute ipuia. <gülüyor> Ez uste eta guzti e, bukaerak bete zaitu ipuine kontak hori duteak oso laburri egitzen direla edo luzeegi e, bukaerak bete zaitu? Bai, bai, bai e, bete nau. E, gainera kontotan izan behar da ipuine hori luzeetakoa dela, nahiko orrialde alde dituela, eta gainera e, novela baten lehenengo partea zela. uste du gero etzela novela etzuela bukatu edo etzela zaldu bintzat baina hau da bat, ikontak izunaren bat, baina ipuina oso dago eta da, ba, novelaren zati bat, ezta? eta bai, bai, oso bukaera... bueno, gustatu ikustatu zaitu... E, baina esan duzagun ba, behar bada oso horkazkaren bukaera badela ez, eh, behar bada buka, pero un desarrollo tic, ba, bat aldentzen den bukaera bat, ez, baina bueno, bai, gustagarria bai. Eh, Bai, bai, bai. Kazkaren bizian argitaratutako 59 kontakizun nadua subiragak eh euskaratuak. Horixe Inaki ekarri ekardiguen oparia gaur. Inaki eskerrak askor azka egin eta erraiak azaleratzea datik. Ba, eskerrik asko zuei eta ba, irakurrela gozatuko du leburonekin urren arte, eskerrik asko bai, ja etxetikie segiteko kalea zeharkatzea mutiko batek bakarri Egin lezake Baina kaleak egunero Ibiltzen dituen gizorik Gia danik ez da mutiko bat Aiztoa etxetik iez Badiraudan Ari den gaza Utsik eratzen direneko arracha batzu eta landare alferrekoen etorrideki liburu mordeskate gaitz gaur mai gainan raiola de poesia europea kafkaren bizian argitaratuak badago aukera badago zer irakurria bai badago zer irakurria ta zer ere bai Bakarrik ke eres io Datuz, zerdak arte zerdak Aserretuak badatoz Ezetz Ezetz esan ez datoz Zerdak arte Biotzautsiez aparte Olerkariak badatoz haserretuak badatoz Intelektualak badatoz Deserriratuak badatoz Piotza utxia kere bai, baina gu, bagoaz. Zer da karte, zer da karte, parte. Serri... Bagoaz irate, gaur, antiola. Beldurrez eta, beldurrez datoz, Zer aurkeztu berria dute antioko aurtengo musikaldia eta gaur izango da lehenengo saioa. Arratxaldeko zazpiterdieta anzumarraako antioko baselizan. Gorko kontzertua gorka hermosak eta kabestriari taldeak emango dute. Eta bertan izango da inaute lorri eta orain kantuan entzuten dugu mutila. Bere kolaborazioak izango dira antioko gorko kontzertuan. Lanoz, zertak arte, zertak arte, zuten Besteak beste 1000 betzen dagoetan gerraren asiraren larogegarren urte hurrena dela eta Gernikako bombardaketa gogoratuko dute. Agustia musika bidez. Itzortu politiakaitz, gaur harratxaldrako zazpiter ditan, sumarrako antioko baselizan. Baik gaudu ezin izko. Bueno, hau se, bukatu zego kantua, eta bukatu zego saioa. Hau se, ina diskotik, itzulera kantu aukeratu dugu gaurko saioari agurre esateko. Baturren megan gehiago Bita artean eketi zanzori hontxu Baita zure Muxu potolo bana denoi Muxu potoloa atxiki Ta urrengor arte Aio kantuan inaute la horreta Olerkariak balatoz Joan ez balira bezala datoz arte Zerdak arte, bihot parte Azerretuak badatoz, ez ez ez ez zezanez datoz Zerdak arte, zer dak da parte Zelan batos, harropagar bi dekindatos, zer da zer da kert, i ot samcies apart. De zerrira joa datos, beldurres joan eta beldurres datos, zer da Zerdak arteuk, iotza uci Zauci ez a parte